Аби не думали, що в Україні живуть ідіоти. Я ж не типова, а от ти чого брешеш, що з Канади? Знаєш, Зітхає Френсіс, це зараз так непопулярно бути зі штатів, коли почалась війна? Я навіть не сміюся. Загалом хлопчина непоганий, ходить, виспівує Айлшут Амун Томавейца. Розповідає всілякі байки, демонструє свої вкрай слабенькі знання у міжнародній політиці, котру начебто вивчає. Чесно кажучи, із мене також профі нікудишній. Ну який же я лінгвіст? Ти мусиш приїхати в Штати. Ти полюбиш Нью-Йорк. Мої друзі полюблять тебе. Їм сподобається твоя музика. Так, ти мусиш приїхати. Бо Україну ніхто не знає, розумієш? Тобто я знаю, що ти – наці, так. Я не націоналіст. Ну, я не живу в Україні. Я не український націоналіст. Їй Богу, не брешу. Переклад дослівний. Саме так тупо воно пусе звучало, будь воно сказано моєю, невідомою нікому тут мовою. А ти що, із Літви? Спитав мене росіянин в естонському автобусі. Ні. А просто у тебе очень сильний литовський акцент. Та ні, голубе. То не литовський акцент у російський. То просто мова така окрема є. На «у» починається. О, я мушу написати про тебе у своїй книзі. Каже ввечері хлопчик Френсіс. Нагульгавшись пива під доволі посередній джез. Скажи мені якусь одну свою рису. Одну якусь річ, яка би виразила тебе всю. Твою особистість. Мою особистість? Смішно стає. Так, бо ж я не знаю тебе достатньо довго. Ну, давай, одним словом. Кант! На весь бар промовляю я. А всі затихають. Френсіс підводиться і втікає десь у туалет, Час від часу тикаючи в мене пальцем. «Гаразд», – кажу я тим, що за столиком. «А тепер можна вимкнути лампу?» Вони начебто знічуються і силкуються повернутися до своїх розмов. Подружка твого ліпшого кумпеля Анті скрикоче без угову. Вона напівросіянка, чи й повністю, що зросла у Німеччині. Звати її Наташа. Має няню, страшний німецький акцент, страшний для моїх вух високий голос і страшну біляву зачіску кінозірки початку сорокових минулого століття. Ми з тобою, скандинавська квітко, аж вмираємо з осміху, уявляючи Анті у фашистській уніформі коло патефону, з якою фальцетить Лібер Августін. «Кіс каже нам Анті на наш регіт. Ага, а на дупі у нього, тату у формі німецького хреста, відтак до нас приєднується француженка Олександра, щойно грала на саксофоні, з перебільшеним натхненням починає говорити з нею французькою, а в неї задрочений сумний наркоманський вигляд вчить економіку, як усі ці сумні герої французького кіно і сучасної прози коле під очима, довге темне волосся, джинси і розтягнений светр. «Містична істота», – каже згодом Френсіс, «а ти, я бачу, хочеш попрактикувати свою французьку і хочеш виглядати снопкою». «Я не хочу виглядати, я є». Александраш, як і всі обламані англомовні глобалісти, Дивувалась, як в Україні хтось може розмовляти французькою. А боже ж ти мій. Йдемо до хостелю нічними гельсінками. Так, ніби все життя тут ходила. Землю полювання. На кого? На себе подивися. Збивка. Синкопа. Пряма бочка – це тупо. Ну та вже. Ти прикольна, ненормальна, дивовижна. «Бехнути на всю голову, тощо?» – кажеш ти, лежачи зі мною поряд. «Це ж бо чого? Бо поводжуся так антисоціально?»